Fa na'udhu billahi m'shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu kanamu dila lah. Wa man yudhila halia lah. Wa ashkadan la ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashkadan muhammedan aqruhu wa rasuluhu. Sallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man terbiakum bi ihsadu ala yawmi teem. Amma fa'aluhu. Kostumane bratsho i sestri. Assalamu alaykum wa molim uzvišeno da nas okupi u svom Firdevcu kao što nas je ovdje večeras okupio. I ono što mu posebno obradovalo, to što sam vidio velik groj omladini koji je pristovalo sa nama na namazu, što je dobar znak. Da ova dava neće umrijeti na nama. A ono što nas može ražalostiti a to su ove hitne koje nas su izloženi u zadnje vrijeme, koje se nama dobro poznate, a ne zna čovjek odakle prije počeo. Da li od toga što među nama zaista postoje određeni, određena braća i sestre koji ono što, kako ih je optužuju, jer popuštaju vjer, nemarni su, ostavljaju mnogi propise, da to rade, a da su svjesni te, te greške i nedostatka, ne bi bio problem, nego je problem kada se pokušava to u stvari, opravdati i smatrati vjerom, da ono kako ko od nas e, lopusti odnosno ostavi stvari na kojima je bio otprije zbog fitne zbog iskušenja, zbog problema i tako dalje. Naci ne bi bio problem da je čovjek toga svjestan i zna da treba ići napolje da griješi u tome nego je problem kada sada to postaje djero. To je ono na čemu trebamo biti kao što sa druge strane je li imamo skupinu koja je nama dobro poznata jel koji su prenadvili u nekim stvarima i jel preuzeli su uh, uzeli su sebi za pravo da su puštaju stvari za koje nisu dorasli pa ih je odvelo dok ih je odvelo Nije mi broćao večeras i sestri namirat da govorim o aktualnim stvarima, nego sam planirao o aktualnom problemu. Jer, e, to te što ih nazivaju žestoke ili što ih nazivajte kvirovci i tako dalje. I ovi drugi koji se bune, neću da govorim o teme, tu možemo ostaviti poslije. Prostra, zato ako, ako ima tu nešto nejasno i treba pojasniti, da bude da pokažemo da to uspostavimo kao dijalog o tome razgovaramo jer to naša stvarnost u tome je živimo jer ako ne budemo na vrijeme dijećeli bojince da ćemo u nešto i mi nećemo moći riči e, u borac sa, sa problemom a to se već dešavalo mnogim žmatom. Naravno ovaj problem je ovaj komoda se možeješ kod vas neke kasni za razsko drugih mjesta u Bosni i pa pa možete uzeti ibret od onih kojima se to prije desi. Nego mi je namjera, braćo i sestre, da... Znači, Pazi se, znači, ova tema jest aktuelna i o ono treba govoriti, ali neko govori neko drugi mimo mene. A također ima drugih problema o kojima treba govoriti. Znači svakodenni problemi na koji treba opozoravati. Kada neko uoči među nama, pogotovo od Aja i učenih, neku anomaliju, neko skretanje kod se stara i braći, obavezamo je da tu spominju, da tu ukori na najljepši način. Uh, prisustovanje određene braće i novatarijama, bile one velike mare, ili male, to je munker veliki, toga se treba čuvati i na to treba upozoriti. Prisustovanje se stara nekim svečanostima, nekim uh, teferićima, skuplojima koja nepriliči jednoj pokriveljenoj ženi da da prisusti. To je munkera koji se nalazi na tim mjestima, je, je stvar koju treba govoriti, treba upozoravati, savjetovati jedni drugi. Znači sve što vidimo jedniko drugih, obaveza nam je da bi nas kačio koranski ajet i riječ uzvišenog velmu'minuna, velmu'minat, ba'duhum eulijahu ba'd, kaže mu'mini i mumke su prijatelji jedni drugima. Zašto? Zato što jedni drugima pomažu, zjarete se i slično? Ne. Nastavno, je jednu rune bil ma rufi vojen hevna vid munke. Mumin i muminke. Jedni drugima su prijatelji kada? Kada naređuju dobro i zabranjuju zlo jednosti. To je prava odlika naših prijateljstva. Nismo prijatelji drugima, ako prešučujemo, narodno, tako kažemo, ovdje u korovanju i nareživanju dobro i odlačane je zla, misli se na najljepši način. Ne sa ciljem ogovaranja i sa ciljem al e, malovažavanja i sramoćenja nego sa cijelim rješenja problema. To ako ne budemo radvi boja za nije daćemo jel da će nas stići kazna kao i narode prije nas. I zato u tom kontekstu jel e, treba nastojati i treba i nije sramota mnogi mnogi od nas za na koji znamo neki munker da se dešava među nama da se prenese ono obavesti onaj ko može uticati na džemat od onih ovdje vaši domaći daje i tako dalje čija riječ se sluša. Pa ako neko zna da među našim sestrama da se gledaju, ja navodim primjer, ove sirije, ove sapunice, jel, turski ezel i ostalo i zna se da je to rasprostranjeno, jedino ako sad treba da se ubježujemo da, da, da to Ne treba gledati od naše sestre ne trebaju se na tom odgajati uh, po, zbog poznato je što ima od, što sadrže te serije od, od ljubavnih scena i od drugih harama da i ne, ne, ne spominjemo je se da oko toga sestra bude žila. Znači a to neko to zna i to je primjetno. Treba obavijestiti ono ko ima uticaja da vieči to bombardu. I slične stvari. Ako se pojavi da na među našom djecu koji nastavimo da odgojimo kako treba, pojavi se da neki od njih gledaju i naslađuju se na haramima. Što od filmova, zasnovanih na ljubavnim scenama, seksualnim i slično, I drugi stvari koje se mogu desmežnje imati, to kada neko primiti dužani da obavisi da liječi stvar, prije nego što uzme maha i prije nego što djeca vodu u totalno skretanje ovo vraćam i sestra, ako ne budemo radili, zaista je očekivalo da se dešava svašta među nama. Ali pekajem to su to kao jedan uvo stavljam jel jedan savjet kako da riješimo probleme s ovom, a to je da ih činih uočimo da se nastoji naš problem tome, da se nađe da sešenje tome, odnosno da utiče onaj koji koji prije se riješ, slušaj koji može uticati bez sramoćenja, bez izvrgavanja u uglu, onih koji upadnu u grijeh. Nijesmo grešnici, ali ne ustrajavati u grijehu, pogotovo kada znamo da je to grijeh. Moja večera, namira večeras je da obradim dva pitanja za koja smatram da je kako bitno da ih poznajemo jer živimo u njima jer iskušani sa njima onao ko je lekeli da ih preletimo a nakon toga e, bi volio je da stvori prostora jel za ako imam kakvih jel pitanja, pod problema i tako dalje da se otvori jel dijalog po tom pitanju. Prva stvar o kojoj sam mislio da govorim, a to je pitanje uh aktivno snaro nas iskušanih da moraju mnogi muževi da idu da osustuju od svoje kuće I idu da rade što u Hrvatsku, što, van, što dalje je od, grani, od granica Bosne i Hercegovine, na bilo uglavnom, osustuju nekoliko mjeseca, mjeseci od svojih žena. Neki su više tome iskušani, neko, neki manji, pa se postavlja pitanje gdje je ta granica do e, koje žena može saburati u osustvo svoga muža. Kada je njoj dozvoljeno da se buni i da traži svoje pravo da joj muž prisustuje, da joj dolazi. Naravno, ne, nećemo sad to, je da možda mnoge žene jedna čeka da čovjek odi i tamo da zaradi, kao makro je bio tri godine, sam ali donese para. Ne govorimo o tome, ne govorimo o slučaju kada zaista žena ima potrebu za čovjekom, kao žena koja je ta granica koju musliman treba da poznaje, kada je obavezan da vodi računa u svojoj poruci, da joj se vrati kući, da povremeno dolazi. To je jedna. Druga stvar, kod mi bili iskušali time, da su od nekih žena muže bi bili zatvoreni u zatvori, dan-danas može zatvor. Ili da su nestali, da su protjerani, ne zna su, žene ne znaju gde su Pa se postaje pitanje, koje je to vrijeme, koji je taj period koliko žena može saburati i kada je dozvoljno da ona traži da se promije svačno. Odnosno, ako nema ne čovjeka, ne može doći, kad ima pravo sa šeljenskih strani da traži poništenje braka. Da se razvede o čovjeku. Zašto ovo bitno? Zato što se kod nas dešavalo praksi sramotne stvari, zasnovane na našem džeklu, da su određene sestre, udavale se, a da nije se razvelo svi muđe. On je odsutan, nema ga dugo vremena, ne zna se gdje, ili je otišao, ne javljao se, ili je otišao, nešaljeo, jel, novac za izražavanje, slično tome, i prođe određeno vrijeme. I kako ona sebi skonta da ona više nije sa njim u brahu, uglavnom, ona se uda. Kad se pokrije i po pa dobro je, jes li se razvelo, sada nije dao talak, nije dao talak daže otišao, jel, nema ga najavljosti, da ja ne mislim, puštena. A to zasniva na, na više stvari. Prvo, džetlom, kod mnogi od nas, da ne znamo da čovjek i žena, kada su brata, sklopaju brak, jedini način da se razvedu, da se njegov brak, e, da se razvedu, prava stvar je smrt, naravno. Smrt muže ili, ili njegov. Druga stvar da je dani talak. Da a talak se daje riječima. Riječima mora da talak. Nije talak da žena pobjegne ovdje od čovjeka. Na ljutlu se posvođa i on njoj rekao sa kinajetom, da je prenesenom znači u svojem rodinu. Istvjeroj iskući i tako dalje. Ali nije u otvornim riječima rekao da je puštena. I, i, o, i žena odi, je o čovjeka ni pobjegne ili on otvr... i ona smatra da je time puštena, nije do talaka. Pa se upadaju u ove greške. Znači to se zasla na tome nepoznavanje kako pada talak. Druga stvar na poznavanju, da ako nećičavi da dani talak, ili na zahtjev žene, tzv. hul, da je njoj dozvoljeno, ako ima razlog da odvije kod kadije, odnosno kod učernog čovjeka, i da on, kada ispita njeno stanje s jedine i s druge strane, može ju poništiti brak. I na jedan od ova tri načina se razvrgava brak između muže, žene u islamu Znači da joj dane riječima talak, otvoreno jasno, drugi, da, da, da joj da talak na njen zaket, tzv. hul, je dužna da mu nadoknati, da mu brati mer koji on joj dao, ili više, sve kako se to govori, ili manje i treće poništenje brata. Na tri načina se izlazi iz braka. Međutim, kod nas prak se desilo, jel, zbog nepoznavanja, zbog žekla, zbog slijeđenja, strasti i ganjanja po sudovima, tabutskim, slovo može se tabutskim, ne se Došlo je do tog jel, da misli ako su, jel, ako je ako je ona otišla od njega i ne živi dugo vremena sa njim ili on odvojio se od nje da time pao talak tu pošao je nije ispravno naj mora biti nedano dova tri naša ili su brš sa jednim odni Helena ise na ovo se zasniva jel zasnovano pitanje jel, kada žena ima pravo kada čovjek joj osusvodi osusvodi osusvodi čovjek da radi tamo van I ne ima kakodnu dana. Kada žena ima pravo ili je uzatvan iz razno razloga, nestao, ne zna kriz, kada žena ima šarijanski pravo da traži ili da joj dođe ili da ode učenom i da joj poništi brak. Oko toga učenjaci govore. Ono što najbite zna, znači sami njegovim osustvom ne pada talak. Brak je valida, može trajati tako 10 godina sve se nadvede na jedan od trih poznata načina. To sam malo prispavljeno. A šta je drugo bitno? A to je šta su učenjaci oko toga rekli kada ona ima pravo, kada ona ima pravo da, da traži da joj se ili vrati ili da kradija poništi vratka. Uče čovjek i našim slučaju. Gdje je toga može sudati udati. Oko ovo postoje glavnom tri tri stava učenjaka. Ja ću ispomenuti onako i zadržaj sam na koji išala e, zbog dokaza, vidjet da je najbliže ispravno. Uglavnom, prvi stav učenjaka po ovom pitanju, pa na samom počinu da, pomijem, da ovo pitanje izgrađeno. Znači, kada žena ima pravo da traži znači, razlog braka zbog osustva muža, ovo pitanje je izgrađeno na tome ima li žena pravo na polni odnos, ne onaj, ono početno pravo, da, da ima non stop pravo na polni Znači, ovo pitanje izgrađate na tome. Znači, možda tu biti čudno, čuju, imao pravo. Neći što je to, hvala Bogu, je li imao pravo, ima i ona pravo tako. Ču, ne, nije tako. Uglavnom, znači, shodno razilaženju ovog pitanja, učenjakog ovo pitanja, razilaži se i oko ovog, da li je dozvoljeno da traži talac od toga? ili po niskine braka. Pa tako prvi stav učenjaka, na čemu su Hanefije, Šafije i mišljenje kod Hanabila je da žena nema pravo, da žena nema pravo nakon, znači što stupila u brak i čovjek sa njom imao intimni odnos, nakon toga žena nema pravo da konstantno ima poli odnosa čovjeka. E, kad kažem nema pravo, naravno da, da je od lijepog odnosa prav njud, da je zadovoljava tu potrebu, ali kad kažem nema pravo, znači nema pravo zbog toga tražati braka. Na ovom, na ovom stavu su ovi učinjaci. Jer oni smatraju da je pravo, na poli odnos, samo pravo čovjeka, istično muža. Pa kada stupe u brak, kada žena je, e, jednom ima poli odnosa sa, sa mužem, Intimni odnos, znači nakon toga ona nima pravo, ako je on prilazi, da traži razvod pravaka. Ovo je s tome učenjaka. Znači, anefijski, šafijski i, e, i mišljenje unutar ambelijskog mezuna. Naravno ovo pitanje, jer nisu oni zasnovali, nema tu nekih direktnih šarijenskih dokaza, pa nećemo ih ni spominjati. Drugo mišljenje učenjaka je ono na čemu su Malikije odnosno Hanaabila da spomenem. Oni kažu da je, da žena ima pravo, da žena ima pravo na intimni odnos kao što ima čovek. I njemu je važno da udovodi tu njenu potku. Međutim jel zato treba imat opravdan razlog? Pa ćemo spomenti o kojem je šatana ovdje. Treće mišljenje mišljenje Malikija koje je slično ovom od Hanabila, svi oni kažu da žena i da, da žena ima pravo mutlaka, uopšteno ima pravo kao što i muž ima pravo na intimne odnose. Šta je posjetica ova dva stava? U odnosu na onaj prvi, posjetica je toga da po ovom prvom stavu od uh, Anefija, Šafija i stava od uh, uh, jednog mišljenja kod Hanabila, u tome da žena znači nema pravo traži čovjek hoće da radi. Neko hoćao da studira, hoćao iz bilo kojeg rad zatvornu zatvoru, nestovu iz određenjeg da ona nema pravo zbog toga traži po ovom krvom nema pravo tražiti razvod braka, sve dok se ne, ne, ne sazna njegovo stanje. To je nije povod, možda može i neki drugi povod imati, što je nizdržao ili nešto drugo. Ali zbog ovog nema pravo, dok ova dva stava, druga, znači drugo mišljenje kod Hanabila i kod Malikija, stavlja kod Malike kao treće mišljenje, a to je da i ona ima pravo kao čovjek. da se različa oko nekih detalja. Kojih detalja? Da, da Malikija stavlja određene šartove, da bi ona imala pravo na intimni odnos kada čovjek ostvoji, os znači da bi imala pravo da traži talak zbog toga, treba ispunuti odreženi šartove. Kaži, jedan od tih, prvi šart je to, da je njegov, njegovo osudstvo dugo. Da dovoljno dugo da ima razlog da traži razlog. Koliko je ta dužina? E tu su se različite učinjenice. Pa tako, kod malike, ja imam jedan stav da je, da je najmanji godinu da dana osudstva. Prvo mišljenje. Uglavnom, za tako nešto ne ima dugo. Kažem, su sunetu niti od predajevoda stava. Drugi stav je drugo mišljenje da, da njegovo osustvo bude šest ili četiri mjeseca. A za ovo veš je nešto prenešeno znači možemo spomenuti Hadise koji su prečeni znao, odnosno predaje hodomera radi Alamo. Znači, jedno je ustav ako je slab negodnu da dana, a drugo je šest ili četiri mjeseca. Znači, kada pruži četiri mjesece ili šest mjeseci, nakon toga, kada žena, ako vidjet ćemo drugi šarpe, traži očoveka da, da, da, da dođe, da je zjarati, da bude kod njih, znači, ako on se tome nadozove i nema razlog, za to ona ima pravo da traži razlog braka. Drugi šarpe kažu Da njegov, ne bude, da njegov osustvo bude neoprav dano, znači može doći. Radi u Italiji, može svaki mjesti dana doći. Međutim, iz određenj radu ga ne dolazi. Navodim primjer. A ako je opravljav dano osustvo, opravljavno osustvo može biti da je u zatvor, zatvoren mimo njegove volje, nepravijedno, zulum učinjen, što imamo slučajeve kod nas. U tom slučaju, Znači, ovaj šart nije ispunila kod, kod Maliki, a kod druge učenjaka, kod Nabela, i jest ispunila. Kažem, nije to dovoljna razloga. Nači imamo kažem, sljedeći šart, a to je treći, da nju vodi to osustvo da je može odvesti da počini zinalog na uđu. Jer ima potrebu za čovjek i ne može se burat na to. I zbog bojazna da ne bi upala u zinalog, ona traži da je čovjek dođe, da bude prisutan. A to što on ne može biti prisutan, razlog i tako dalje, to nije do njih. Uglavnom, znači, ove, ove šartove neki na navode, neki ne navode. I četvrta stvar kao šart navode, da se ova za ovo pitanje digne do kari, odnosno do učenog človeka. Da to žena sama ne radi. Ne po svojim strastima, ne naopalo njoj na pamet ili ne može više saburat, pukuje o film i tako dalje. Ne, nego vode kod učenog i ispriča svoj slučaj, naravno učenog koji poznaje ove stvari, koji pitanje dalaka. Nije svako koji je završio fakultet islamski da zna ove stvari. Znači mora čovjek da je učio ove stvari, detalje. I kada zna za tako vode, izloži svoju slučaju pa on on, dad, on njoj danje rješenje. I nakon što on uspostavi kontakt i traži njegov povratak dolazak dali i ispis nas njegovo ostajanje, onda se može reagovati za to dali da će њој dati, je ima pravo дана podšteđi braka ili nema podšteđen braka. Uglavnom ono što nas najviše interesuje onda je na koji je taj period nakon kojeg ona ima pravo da traži podšteđi braka. Dan to se vraća ono što se prenosi od Omera radijallahu anhu, da ono prenosi se od prilike u nekih u nekih osam rivajata. Skoro svi rivajeti su slavi, imaju sebi slabosti. Osim jednog ili dva rivajeta koji se mogu digiti na stepen Asena. Uglavnom što je došlo tim rivajetima? Ima i slabost u smislu, recimo da se prenosi od Zeydim Neslema, a od Omera Zeydim Neslem nije, nije susreo, nije, nije živio vrema Omera, radjalo, nije ga sreo. Ili, ili, ili drugi rivajet, u kojem je došao je da je Ibn Hakim Sanani, da prenosi od, od Abdullah ibn Merana, Abdullah ibn Merani esreo, pa znači ima ta slabost u lancu, no drugi meni ali zbog noćna rivajeta koji se prenosi mnogi učenjaci Muhameds uzeli da je da, je, da je ovo dobar prihvatljiv sa ne ovog rivajeta što se prenosi od Omer radijal Allah. Pa čemu se radi? Da je jedne noći Omer radijal Allah, znači ova rivajeta i bilazi Sa'id ibn Mas'ur i u, u svojoj knjizi je Tabakat Kaže da je omr radi Allah, on mu jedne noći iz, izašao u polišaju kao što je jel, e, ispitivao stanje muslimana da vidi šta radi. Pa je, kaže, naišao pored kuće jedne žene. Pa je čuo kako ona izgovara e, neke stihove u svoj uči, čuje kroz prozor. Pa je ona govorila, jel, te ta'u al-ha' da leil, leil osvede džani, ba, džani buhu, Ali je Allah khalili u la'ibuhu. Kaže, duga mi je, ova, mi je duga dugava noć i postala mi crna. Nema mi mog voljenog i dragog, kaže, da se ja sa njim poigravam. A tome slušala bilama. I u nastavku dalje, kaže, kaže tako mi Allaha, fe wallaha illa u la' hašijatela, kaže, tako mi Allaha, da nije straha od Allaha dželešanu vahdahu, Kaži, le, le harreke min kaži, da nije, jel, strah, da nimam straha, da laha Žešanohu. Kaži, jel, eh, podrahtavali, pogravali, jel, strana, mogla kažeta odnosno šta? Upalo bez naloga. Da se ne bojio laha Žešanohu, upalo bez naloga. Pa to je čuo, pa se prepao. I ovom došlo, kaže pa kada je osvanulo, kaže Omer radi Allah vanhu, pitao, ko je ta žena, koja je žena, ko Ko je ona što živi tu u toj kući? Pa su oni rekli tu je taj i kaže Šta je njeno stanje? Kaže, njen je čovjek osudan. Odšao u džihad i ne ima ga dugovljena. Pa je Omer radi Allahom da naredio da poslao jednu ženu da sa njom boravi, da ne palo u skrinju. A naredio je poslao i glasnika da, da njenom mužu kaže da ga odmah vrati iz, iz, iz džihada, da se vrati kući. I onda omar radi Allahanu nakon toga, znači da bi nju pošla jedu ženicu zaštiti, a poslao da se vrati njen čovjek. Pa je otišao do svojeg čerštike Hafsi. I njoj rekao, kaže, o Hafsa, kaže, ja Buneije, kaže, o, o, jel, čerštice moja, kaže, koliko žena može da sabura bez čovjeka? Kako može da sabura znači bez intimnog odnosa sa čovjekom? Pa kaže, kaže, čerka, njegova kaže, o, kaže, ja, Pa ti kaže oče moj kaže, ja Ferola kaže, Allah da, da, van oprije tebe, kaže, brazar ti mene da pitaš takvu stvar, otkud tu da ti mene baš o da pitaš, jel? Kaj, za, za neko poput tebe da pita mene tu stvar, jel? Pa on kaže, jel, o, trebaš da razumiješ, jel, radi se o pitanju, da vidim, da riješim stanje po pitanju mojih podanika, nad kojima sam postavljen da vladam, jer sa, sa ovej strani ima problem, jel. Pa je pa ona, ona, ona njim odvorila, kaže, arba tašu, četiri mjeseca može se borati, kaže, ili pet mjeseci, kaže, ili šest mjeseci. Onda Omer, radi Allah, onako toga rekao, kaže, javzu nasu jesirbune šehran vah i bin, kaže, kaže, znači, staće u džihad, Naši muškarce, tako da će jedan mjesec putovati. Jaše ište, nisu imali kaviona, aviona, ni Bozova, pješe, znači jedan mjesec putuju. Tamo će boraviti četiri mjeseca u borbi, i kad je mjesec dana se vraćaju, i to će bit kad je šest mjeseci osustvo od njihovih porodnica. To je to. ovom rivajetu došlo. A u to drugom, kod Sunanu, kod Bejhekija je došlo, da je Omar Adjelan, kada je čuo iste ove riječi od ove žene, koja je govorio da je odnođ odužila, na njema njenog, njenog, njenog dragu, znači njenog muža, i da se boji da će upasti u zinalog i tako dalje kao što smo spomenuli pa je Omer radila ovaj došao da je nju Omer radila on pitao kroz prozor kaže kaže zašto jel zašto tu govoriš tako pa ona rekla kaže moj muž je odsutan već 4 mjeseca od kuće, a ja imam potrebu za njim kaže pa mi no kaže nje Omer radila kaže pa da, da ti nije možda naopako nešto nešto nužno napadit misli da počinje zina lok Kaže, ona ne kaže, kaže, ja vladam još uvijek sama sobom, međutim bojim se za sebe. Pa je on poslao, jel, poslao joj je čovjeka koji će e, dovesti njeno, da javi njenom čovjeku da se vrati, a onda je osjećao, kaže, kod Hafse i pitao je, pitao je, jel, po ovom pitanju, koliko, jel, koliko mož, žena može saburati da osustuje njen čovjek od nje, kaže, pa je Hafsa, Kaže, oborila glavu od stida. Bilo je stid što je pita Omer radijelahu, njen babo. Kaže, njoj Omer radijelahu inna Allahe la jestah imina l-haqzai. Isa Salašanu ne stidi, istine kao što došlo u Kur'anskom najetu, u suri Ahzab. kaže, pa je ona njemu onda opet sa stidom odgovorila, jel, pokazala mu rukom, pokazala mu na četiri mjeseca, a kaže jedno, jel, pri u drugoj rivajatu kao je na tri mjeseca ili na četiri mjeseca. Pa kaže onda Omar Radijalaho napisao da se vojska ne zadržava više od četiri mjeseca na Bojnom polju i da se vraća u tom roku svojim kućama. Hele, mneice, i u ostalim rivajatima nešto s tično Ono što nas iza svojom pitanju je to da je Omar Radijalaho presudio na osnovu, znači, uh, uh, što je se raspitalo svojeg čerke, presudio i ovo je raširno među ashabima, tako kaže Ibn Kodame, svi su znali i kaže ovo se smatra i džma ashaba, i džma ashaba na tome da su prihvatili ovu presudomar radi Allahanu, a to je četiri ili šest meseci, da je to ta granica koliko žena može da sabura i koliko treba da sabura, da nakon toga, ako ne može izdržati, tako se boji da će upast iz nauk, može da podigne svoje pitanje, parnicu, do adije a kako on riješi. A šta je bliže? četiri ili 6 mjeseci bliže je ono je što je došlo u Kuranskom ajetu. A šta je došlo u Kuranskom ajetu? Vezano za za ila je. Lil ladina yu'luhu Oni koji se zakunuli da neće prilaziti svojim ženama, kaže period čekanja je 4 mjeseca. فَاِنْ فَاُوْ فَاِنْ اللَّهَ Pa ako se vrate svojim ženama, priđu im, Allah Žešanu milostive. وَاِنْ عَزَمُوا تَلَاقًا Ako se odluče da daju talak, šta? Allah Žešanu je moćan i snažan i Allah Žešanu, znači, stoji iza. Te... Znači, Allah žen dozvoljava da je dadni talak. Ako neću da briže, mora je da talak. Odnosno Kadija, dođe kod Kadije, se digne pitanje, i Ikadija traje od njega i daje se vratiti nakon četiri mjeseca da ju priđi ili će ili će on talak muž. Ako ne nje ni drugo onda je Kadija je al poništala brak. Heleneks, ono što nas uđe interesuje je to da da znamo je da se ne poigravamo pitanjem ovih protiv. Znači mnogi od nas imamo mi sestre, imamo mi je rodbinu, imamo mi jel, neko koji koj, koj, koj se tiču ova pitanja. Pa treba vodite ovo na računa da se ne dešava, je, da, da nam se udaju žene i sestre, a još uvijek nisu razbrgle brat prijašnji. Odnosno, da se ne žuri s ovim stvarima, da se po pitanju braka ne žuri, nego da se, stvar, da se sa, posavjetuju obavezno sa učenim ljudima. A ne nakon što se nešto uradi, pa onda se provjerava. Kad se uradi, onda se pita jesam nisprim postupio ili nisam, i tako dalje, šta treba raditi. Znači, ovo, ovo je onako ugrugo, je, da našao da da ovo pitanje a nakon toga braće želim takođe još jedno drugo braću, sestra, jel, da cio sestre da spomenu još jedno drugo pitanje a to je vezano takođe koji se često postavlja i oko koji nastaje mnoge nejasnoće a to je a, kod kad se posla to takav je život jel. živimo u braku u dozi nesporazuma između čovjeka i žene i dolazi do pucanja braka padne talak i tako dalje a, u braku normalno rađaju se djeca i dođemo u situaciju jel, da se postaje pitanje šta sa djecom? Šta da, šta da se radi sa djecom? Kome pripada dijete nakon razvoda ili nakon smrti jednog od njih Boga? Ovo je šarijesko pitanje koji sučenjaci govorili poslovno poglavljanje o fiskim knjigama, a to je takzvana hadana. Hadana, odnosno to je čuvanje djeteta. A dana znači čuvanje djeteta i vođenje briga o djetetu, odgajanje djeteta, dok ne odraste. Koliko dok ne odraste, o tome, koliko toga posti razilaženke od učenjaka. Ono što je najbitnije znamo, ono na što je zaslavao na šelijeskim tekstovima, a to je da kada čovjek i žena žive u braku, naravno, to je svakom poznato, da su oboje dužni da se staraju o djeci, da vodi računa o njima. Međutim, nakon razgoda, Nakon razvoja ili čovjek radni talak ili se brak, nije bitno, ili čovjek umri. Kome pripada dijete? Nema razilaženja među učenjacima da nakon razvoda dijete pripada majci, odnosno dijete boravi kod majke, boravi kod majke sve dok se ne uda. Zašto na na hadisu koji bilježi Ebu Daoud i Ahmed, evo dao u svom sunedu uh, i ima Mahmed u svom usnedu, u vjerdosvenom Adis koji je od skoro svih učenjaka, u kojim je došlo da je se žena požalila poslaniku sallallahu, ali im sad ne kaže, jel, živjela sam sa tim tim čovjekom i kaže, moj stomak je bio njegovom i mom djetetu, bio mu je kuća, gdje je boravno, kaže, moje garudi, su je piče za to djete. Znači dala je sebe, svoje tijelo dala za to djete. I onda mi je, kad je dao talak, i hoće da mi uzme djete odgleda od mene. I onda je poslanik Salam Selem rekao, pozna Hadis, na slovo koji su čenjaci prihvaćili ga prijatelja, a to je en ti, ehaku bihi ti si preča za to djete, znači ti imaš veće pravo na to djete da bude kod tebe, sve dok se ne udaš I oko ovoga ne ima razileženja ženjaka. Žena kad se razvede sa čovjekom, djete i djeca, odnosno ostaju kod njih sve dok se nuda. Međutim, kada se uda, onda nastaje veliko razine. Kad kažemo odem, onda rašit ćemo kod toga, kad kažemo boravi kod majke, ko je družan da izdržava djete? Ko je družan da izdržava djete? No, tako, nije braćo, nego babo, otac. Ako je živ, ako je umro, znači ono što je nastirio svoga oca. Ili ako i nema itali metka, onaj ko je družan da ga izdržava. A to sa pitanje drugo odavljena, ko je družan da izdržava dijete. Hvala je mjesto, u planu ono što je podnazove alimentacija, ali tako, ko je družan otac. Shodno svojim mogućnostima. Družan, izdržava, bez oba što je dijete kod majke. Već. I to je vjerojatno nama dobro poznat. Ne ima razilaženja kod da je otac družan da izdržava dijete, a ne majke. Bez oba što je dijete kod njih. Međutim, kada se žena uda, ko ima pravo na djevit Da su i sestre mi trebalo zna. Naravno, obično odnos nažalost sila. Pošto godna kad se brat i sestra razvedu, to tako se čestoko posvađaju da ne mogu lako riješiti, da odu kod uča da je riješi da privatni, ne mogu se složiti koji će im uče ne riješiti, nego obično to završi na sudu. Pa se po sudu ganjaju dok ne uganjaju je kod koga će šta će biti. To je žalosna situacija. Traženje presude kod nešeretskog suda je odlika munafika. To je po kurmanjskom, a je to suri, neko je dvajeta, govori o tome. Kada budu pozvani da se presudi po ono što objavaju, što je ono zašlo poslanika, oni se okrijem. Kada vidi u tome da ima hak, kažu joj hoćemo. Tako je kod nas, kada je brat sestra vidi da, da će njima u prilog, a ima se kaže kod, kod učenog. Kada vidi da ne ide prilog, ima dole, jel? ima sud. Nažalost, osobina munafik luka je to. Uh, ovdje, ono što, znači, uh, kod nas se dešava u praksi, znači da se obično ne rešavaju sporovi na šariatski način. I teško ćemo naći, ja ne znam, volio bi da ću primjer onih koji se razveli, a da su to zaista uredno riješili. I meni už uvijek nije poznato, ali sigurno ima toga. Jel? Nažalost, dešava se jel, da se obično zvedu tako žestoko se posvađaju i razliđu, kao da su najveći neprijatelji. Tako budu živi dugo prijakom prijateljstvu ljubavi pod jedan put najljučiji neprijateljstva, se previše upoznaju, pa znaju maha nejedno drugo. Hele, se, ono što nas interze, kome pripada dijete kada se majka uda, kada se žena bivša uda. Oko toga učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Uglavnom, oko, oko, uh, složni, su, složni su učenjaci da nakon, kad se majka uda, A muž nije zadovoljan kad nije zadovoljan muž. Ako muž žadom da ostane kod nje dijete nikada spor. Kad su nje dvoje slože da ostane dijete ne znam gdje, da ostane kod neke pet osobe, kod nane, kod ili, kod tetke, nije bitno. Ako se muž ja složi, nije spor. nije problem, nego problem je kad se raziđu. Kada ono hoće da bude dijete kod a ona hoće da bude dijete kod nje. se razižu, onda je spor. I ona ko ima pravo na dijete. Uglavnom daši, znači, najpreča je majka nakon razvoda bude kod nje. Sve dok se uda. Kada se uda, Sve četiri mezjeba su na tome, sa četiri fizjska mezjeba znači, a ne fizjski, malikijski, šatfijski, belijski, da je najpreća nakon majke njena majka. To je nana što mi je. nana od materije, od ženi. Sve četiri mezjeba su Tri su mezjeba nakon toga kažu, ako, ne, ako nema nane, onda, jel, ako nema njači uh, majka od majke, onda ima, kaže, njena nana. To je odnačno teško. Vratno, obično umre žena i tako dalje, tako da ne idemo da, dalje u visinu. Ono što je bitno, znači prvo ide majka, njena od žene, nakon toga, znači njena majka. Obično da je teško to, to naći u praksi. Nakon toga učenjaci četiri mezeva imaju podijeljeno mišljivo. Pa tako je kod Hanefija, nakon Nani, znači majke od žene, oni smatraju da nakon toga pripada majci muša, znači nani od oca, djeteta, kod Nefjeta. A kod Malikija smatraju da nakon toga pripada tetke. <tip> Zašto tetke? Znači, Zato što imamo hadis, El haletu mislul um, kao što <tip> došlo hadisu. Kaže, tetka je poput, tetka znači sestra od žene. Načeto sestra je poput ma telka je poput poput majke do što god išo. Upojime, poslani su presudio da dijete ide tetki. Na spojimo taj slučaj. Uglavnom Košafija, Košafija smatraju takođe da nakon ane, nane, nane od, od, ma od majke da idi da ide nani pod oca. I kod Hanabila smatraju da ide nakon, znači nane od, od majke da ide ocu direktno. Znači to su te neke razlike, znači složni su da ide nakon majke kad se uda, da ide njenoj majke. Nakon toga tri su mezima na tome da ide njegovoj majci, a neki Hanabde kažu direkt ide, dva su mezima da ide njegovoj majci, a jedan je mezim na tome da idu tetki, a četvrti mezim je na tome da ide direkt ovdje. Znači već pa dobro što je sad ispravljeno, što, što se različite? Različite u toga što nima ne nekog šarijaskog teksta po tog pitanja jasno nego je pitanje izgrađeno na tome ko, ko je najpreči da djete bude konje, ko može najveće utočište protiv ko može najbolji odgojiti djete. Ko može znači, najviše pruži to dijete to da ga odgoji na ispravnom putu. Naravno ode pa ima određeni šartor ko može bude da bude Hadin odnosno onaj ko čuva djete, a to je ima određeni šartor. Najbitniji šartor toga dobrodem Sliman, a nakon toga da nije veliki griješnik. Ne Nema pravo da dijete bora. Naši imaju pravo neko da se buni, kad nešta dijete bude kod nani koja ne kona. Kod nani koja radi veliki gri, da je ili ili ili neke žene koje treba tetke, da uglila koja čini zinalo. Naši je pravi veliki gri, spada je ona i spada je onda ima pravo da se otarzbuni ili neko drugi da ne bude dijete kod nje. Uglavnom onda jel, nakon toga dolazi pitanje ja ne znam kako to može nakon toga dolazi pitanje jel a šta onda jer to su naše znači, ugovoremo dijete kad su od prve godine do sedme godine šta nakon toga glavni učenjaci znači ima što se tiče toga kad djeca, djeca veš odrastu kaže kada dijete znači kad se otac i majka razvedu dijete najčešće pripada majci ako se ona uda onda ide njinoj majci. i redos ono onda što se suspomini međutim do koje dobi Kažu, ako je pitanju muško dijete, kada dostigne muško dijete sedam godina, onda se da muškom djetetu ispor. Dovede se djete, dovedu se oba roditelja i kaže se djetetu izaberi koliko ga hoćeš da gubiš. Koji od njih više privoli, mazi, komu više čokolada, dao i tako dalje, koga djete više vodi, njemu će vratno otići. Na, šalince, naši djete izabire muškovo, složite su da muško izabire. Od sedme godine djete muško izabire kod kojih će odroteđa biti. I onda biva sve do do su je naoželi i tako dalje. Bez obzira što je se majka udala. Bez obzira. Bez obzira što se bez obzira majka što su udala da, naravno, bez su za drugog čovjeka i sad on bira. Jes, bez obzira gdje je bilo djete, kada žive sedmo godinu muško djete, bez obzira kod koga bilo. ona se ono dovodi kod koga očeš, kod oca, kod majke da bud Ode govorimo kada je spor. Ako su njih dvoje složili da bude kod tetko i nije problem, znači ovdje govorimo kada je spor. To je za muško djeteta, znači složni su da nakon sjegle godine, za ovo ima hadis, ima verodosov hadisu koji je došlo da je djeteta dovedeno i reklo je izaberi koliko je muško djeteta dovedeno. Međutim koje žensko djeteta ima veliko razglaženje, žensko osjetljivo. Valjao to odgajat, valjao pazit na njeg tako da. Uglavnom, Matrini je od četiri meseca imao skoro rašnjevića. Pa tako, od Ebu Hanife se prenosio da on smatra da žensku, za žensko dijete da treba da boravi kod majke. Da ona najpriča da boravi i nakon srednje godine. Kaže, dijete boravi, žensko dijete boravi kod majke sve dok se ne uda. Što kod majke? Pa kaže zato što ona ima veći rahmat. Ona je minostavija prema u ženskoj druge. Ona zna bolje od gode zna, zna, pravi pite, zna da pravi pita, zna da da kako će se uda, zna. zna, zna ona pripre, ne to, babo je gul, babo je, osor, on je on ima vremena i tako da je bolje kod majke. Tako je Hanefi. Zadugačko priču zašto bolje kod majke. Kaže Šafja, ne slaže s tim, ne kaže, od 7. godine, kao što je došao Hadiza, muško od 7. godine se i ženskom daje izbor. Kod kogađe, kod babi ili kod mami? On se vraća na onaj Hadiza. Hadis je došao za muškog, ali može na žensku. Kaže, malik, ne, on se ne šlazi e, sa, sa ova priton 2, kaže, jest majka preča, ali dokad? Kaže, e, znači, kod nebu Hanifi, dok se ne, ne uda, ili kaže, postane punoljetna, dok ne dobije menstrualno pranje, a kod malika, e, kaže, dok se ne uda ili, odnosno dok se ne uda, znači, može da bude kod majke, sve dok se ne uda. Slično nešto kod, kod Hanifija, Akođi mama Ahmeda kaže preče da bude kod oca muško dijete. Naći od malena od sedme godine i preče da bude kod oca, zašto kod oca? Kaže zato što su očevi stroži i tako neka on da dijete šara ženskog mora, se pa mora se čuvati. dok, dok majke to neka pelovno, ma de to popusti tam, popusti vam pa izađi, pa nije, nije to strašno, pa ovo odbiću dijete ovako nakon, Govori ovo kako tumačio. Znači otac je pažljiviji, kažem. Otac je strogi, strogi, on više će paziti na žensko djete da se ne bi desilo da djete zaluka, za pogotovo pitanje kad dođe vrijeme, udaje i tako dalje. A, dok, a neke kaže ne obrnut, on kaže bolje da majka bude. Zašto majka? Zato što majka bolje može žensko djete pripremiti za udaju, da živi kao žena. Ne, ne se, neko reći pa dobro šta je od ovoga ispravno? Najispravniji, kako neko žena, kaže da se ova stvar prepusti jednom od njih dvoga za koje se vidi da je veća koriza djeva. Ako se slože na tome, otac i majka, diha nije. Dobro je. Ako se ne slože i dignu pitanje do učenog glokadije, onda on presudi gdje je veća koriza. Da bude kod majke, jer ja se proceni da, da je njen odgovor i njen način, odnosno prema ženskom djetetu, Dosta bolji nego kod oca. Ili obrnuto, vidi ste da kod, kod oca dosta ozbiljnije, bolji može odračuna nego kod majke. Znači kako procijeni kad i ja, kada se ispita situaciju. Uglavnom braću a, i sestre Alalta, ako sam ovo su neka pitanja, naravno, pa se, ovo ja navodim pitanja, nakon da bi ih poznavali. Da bi imali pojmo, da ne bili džahlji po njima. A kada se desi konkretno problem svakog od nas, najbolje da ide odmah pita tuče. Znači, desi se problem, nijemo jasno Kitae, osimo što jasno da, znači ja, od kogaoverline dijete nakon kada kada kada majka kad se razvedu jel primično se uda i tako nakon kad se uda da ide njenoj majci a znači ono poslije toga znači kad nastane i prodajni nesporazum najbolje da se to riješi kod učitelja, aj najbolje da ako se muž žena mogu dogovoriti koji je taj učitelj koji može presuditi što je vrlo teško u praksi, ali trebamo se navikavati na to. Uglavnom, raču vam da se vaše sredstva sredstva nagadi na, na vašem slušanju. Znam da su ova pitanja malo zamorna, malo nezgorna, to se možda učilo više u školama, onako strogo nalazi se u knjigama, ali ovo treba poznavati jer su praksi dešavaju ozbiljne greške i upadanje u ozbiljne probleme. Jer zna se, desi da se, da se nadovježi greška nad greškom, da se upade u stvari, da se rode djeca iz te greške, onda da kažeš jel ovaj konstantna kokvatsna jednačina ko sinus i kosinus pa onda nemaš lako ni raspetlja nemaš doći do rešenja osim sa ganjanjem strasti je. Izvanek Allahumma zalem kesedan